І тепер у нього по вуха закоханий один штандарт тенфюре SS із Гітлерового оточення. Тож Гілько з нього мотузки пряде. Тому я вірю, що він правду говорить про ті переговори на дачі в Концево. По перше, переговори чи допит? А по-друге, чому той Гілько тобі все розповідає? Він що в тебе? Може, закохався? Ні, розповінь мені з любові до мистецтва. Та й ця таємниця така, що невдовзі її весь світ знатиме. Адже якщо Сталіна не поведуть на ланці Красної площі, то все стане зрозуміло. А це таке був недопит. Це були переговори. «Тьфу!» – розсердився Дмитро. «Ти зараз не так будеш плюватися. Гітлер довго дорікав Сталінові, що той повівся на війну з ним» а не підтримав його у протистоянні із західними демократіями, що, мовляв, якби вони уклали пакт не лише проти Польщі, а й проти Англії, він, Сталін, тепер не сидів би у Леффортову в тюрмі, а правив би з Кремля своєю половиною світу. Потім Гітлер подарував Сталінові «майн камф» грузинською мовою. у відповідь дорікав Гітлерові, що він поквапився відкривати Східний фронт що треба було ще побалакати. Вони, як шановні люди, могли би дійти до якогось порозуміння, що Гітлер забагато на себе бере. А найбільше Сталін лаяв Гітлера останніми російськими і грузинськими словами за те, що той визнав українську державу. І знає, що сказав йому на це Гітлер? Що? Нема такої помилки у цьому світі, яку не можна було би виправити. Було у мене передчуття, що німці здурять. Ну, Німото... «Постривай!» – скриготнув зубами Дмитро. «Ах, Тунг!» – заберещав німецький генерал, який з'явився звідкись за Ульяновської піраміди у супроводі Фельдфебеля, шнур від котрого тягнувся спіралевидно до мікрофона, у який щось і кричав німець. Генерал ще трохи щось покричав у мікрофон, а що ніхто не втямив, і пішов собі геть. Вибігли сурмачі у ведмежих шкурах, стали в лінію і почали щосили дути у свої сурми і криві роги. Дефілядство почалося. На площу вивели перших учасників тріумфальної ходи. За сценарієм полонених вождів, їхніх жінок і маленьких дітей, а насправді два десятки якихось нікому невідомих дядьків, Сталіна з ланцюгом на шиї, як обіцяв усьому світовій кульгави Геббельс, не було. Не було ні жінок, ні дітей, а йшли вгодовані перші, другі, третій і четверті секретарі обкомів ВКПБ – Окупованих областей І то не всі, а лише ті Керівники яких не встигли Чи не зуміли евакуюватися за Урал Усі вони були в напіввійськових строях Добрих хромових чоботях Кашкетах захисного кольору Без червоних зірочок І в довгих розтебнутих плащах Ішли вони бадьоро Хоч і скуті були елегантним Нікельованим ланцюжком Перемовляючись між собою І роздивляючись навкруги Один крадькома курив у кулак у них полетіли гнилі яблука, хоча за Геббельсом це мали бути помідори і протухлі яйця. Це щасливі визволені москвини так виявили свою зневагу до мерзенного більшовизму. У Москвині у багатомільйонній Москві, які б хотіли прийти пожбурляти яйця й помідори у вождів більшовизму, виявилось небагато. Тому їх активно підсилили переодягненими у цивільне бійцями РОА. Солдатам напередодні видали яйця і помідори, які вони одразу поміняли на самогон. Напилися до справжньої ідентичності з вдячними москвинами і для розваги кидали у вождів більшовизму гнилі яблука, які знайшли в румунському обозі. Коли з'ясувалося, що серед вождів більшовизму не виявилося Сталіна, вони геть втратили інтерес до виявлення оборення і, лускаючи насіння, ліниво споглядали дійство. За полоненими йшли сурмачі – вони надимались, але сурми видавались якусь какофонії, а не марші давніх германців. За ними есесівці вбрані у ведмежі шкури, хоча Дмитро міг із будким закластись на пляшку української з перцем, що половина з них була в собачих шкурах. Гаразд, пси московські вам що винні. Древні ці германці несли прапори держав антисталінської коаліції. Так і є. Десь сорок з гаком було червоних з білим колом, у якому намальовано чорну ліву свастику, зо два десятки різних штандартів з написами Адольф Гітлер, і лише по одному прапору союзних держав. Нарешті виїхав на бритці, пофарбованій золотянкою, розведеною на Оліфі, що треба було вважати золотою колісницею, сам великий фірер. Друг усіх народів, захисник цивілізації від більшовицької інвазії Гітлер,